З'ясувалося, що папір, який я знайшла, був зізнанням привида, тобто зізнанням такої особи Арабели Кровлі, написаним 1837 року за добина, яку вказував крізь ночі сукні. У листі пані Арабела писала, що задушила свого сонного чоловіка, проте зуміла уникнути покарання. Почуття провини змусило її дух воскреснути, однак тепер, коли документ нарешті знайдено і викрито злочин, вона вже навряд чи повернеться. Мені, принаймні, це уявлялось саме так. Дізнатися інші подробиці мені не дозволив Локвот. Того самого ранку він відіслав розбиту шибку до крематорію в Клеркенвелі і переконав пані Пітерс, що шафу заради спокою теж варто було б спалити. На моє невдоволення він знову заборонив мені спілкуватися з гостями, якщо їх не заблоковано як слід. Я, звичайно, розуміла, чому він так тривожиться. Його гнітив спогад про долю власної сестри. Та як на мене, він надто вже перебільшував. Я дедалі більше переконувалась, що мій талант допоможе мені обминути халепу. Упродовж кількох наступних днів агенція Локвуд і Ко швидко й успішно завершили ще низку справ. На ці завдання ми з Локвудом і Джорджем виходили поодинці. Це одначе призводило до певних проблем. Перед усім нам бракувало часу на попереднє розслідування, а це, правду кажучи, завжди небезпечно. Як наслідок, однієї ночі Локвит ледве уникнув дотику привида в церкві біля Улдстріт. Він загнав свою примару за вівтар і мало не прогавив ще одну, яка вилізла просто в нього з-за спини. Якби Локват прочитав перед тим історію цієї церкви, то довідався б, що в ній орудують духи вбитих братів-близнюків. Перевтома теж дошкуляла нам. Джордж дозволив причайному, якого не помітив через утому, біля Вечепільського шлюзу загнати себе в кут, і врятувався лише пірнувши з головою в канал, а я взагалі заснула, чергуючи в пекарні, і не помітила б горілого гостя, що саме виліз із печі. Я прокинулася від смороду лише тоді, коли цей їсть уже майже торкнувся мого обличчя своїми почорнілими пальцями на превелику втіху черепа, який щиро цьому радів, проте не обізвався зі своєї склянки ані словечком. Усі ці випадки хвилювали Локвода. Він казав, що це переконливий доказ того, що ми справді перевантажені роботою. Звичайно ж, він мав цілковиту рацію. Проте зараз мене найбільше цікавила свобода, яку надає самостійна робота. Щоночі, виходячи на завдання, я чекала нагоди поспілкуватися з привидом. І невдовзі така нагода мені трапилась. Я вирушила за викликом до родини, що жила в квартирі номер 21 Південного крила будинку в Бермуда-Корт у Вайчепелі. Як ви пам'ятаєте, цей будинок дістався мені за нашим правилом ЦУР. Виклик двічі відкладали через хворобу замовника, і його цілком могли принести і втретє. Тепер уже з моєї вини, бо я вже купила собі квиток, щоб поїхати додому і навідати родину. З матір'ю і сестрами я не бачилася півтора року, відтоді як перебралася до Лондона. Локвуд наполіг, щоб я взяла тижневу відпустку, і хоча я не знала радіти чи ні свої майбутні подорожі додому, мені не хотілося відкладати її заради завдання де, напевно, доведеться, крім усього іншого, ще й довго лізти вгору сходами. Проте клієнт зателефонував мені, і я погодилась. Зустрічі ми призначили ввечері, напередодні мого від'їзду. Локват із Джорджем були тоді заклопотані власними завданнями, тож я вирушила сама. Щоправда, не зовсім сама, з черепом, хоч яке неприємне, а все ж таки товариство. А якщо він надто розбалакається, то завжди можна буде закрутити кришку міцніше. Бермуда-корт виявився одним із тих великих бетонних житлових комплексів, які будували в Лондоні відразу після Другої світової війни. Він мав чотири блоки, всередині яких містився невеличкий порослий травою двір. У кожному блоці були зовнішні сходи з переходами в поперек стін. Ці переходи захищали будинок від непогоди і водночас постійно кидали тінь на вікна і двері квартир. Бетонні стіни були грубі, потворні, темні від дощу. Як я її передбачала, лівців у будинку не було. Хоч квартира номер 21 виявилась лише на п'ятому поверсі, я добряче захекалась, поки дісталася туди. Ще й під тягарем рюкзака, в якому, крім усього іншого, була склянка з черепом. На дворі майже смеркло. Я тяжко відсапнула і подзвонила в двері. «Ти, здається, не в формі!» Прошепотів мені на вухочереп. «Замовкни, я в чудовій формі!» Ти, пихко, тише, як астматик, тобі не завадило б трохи схутнути. Щось Локвот надто вже часто згадує про твої гладенькі стегеться. Що? Він не може? Аж тут замовники нарешті відчинили двері. Замовників було п'ятеро. Сухарлява літня мати, трохи ситулий мовчазний батько і троє дітей, не старших за шість років. Вони разом жили в тій п'ятикімнатній квартирі з невеличким передпокоєм. Мешкав тут і шостий жилець – дідусь дітлахів. Проте він нещодавно помер. На мій подив мене запросили не до вітальні, де зазвичай тривають дражливі переговори замовників з агентами, а провели до маленької кухні в дальньому кінці перед покою. Там з'юрмались усі і так міцно притисли мене до плити, що впродовж нашої розмови я двічі натискала своїми сідницями на кнопку запалювання. Мати попросила в мене пробачення за таке незручне приймання. Вітальня в них є, проте віднедавна вони не заходять туди увечері. Чому? Бо там з'являється привід дідуся. Після його смерті діти бачили старого щоночі. Він сидів у своєму улюбленому кріслі. Що він робив? Нічого, просто сидів. А до того, коли був ще живий, теж увесь час сидів у цьому кріслі, у ньому й помирав. Тяжко хворів, однак лікуватися відмовлявся. Врешті він так схуд і знеміг, що його, здавалось, могло здути вітром. Чи знають вони, чому він повернувся? Ні. Чи можуть вони припустити, що йому треба? Ні. А який він був за життя? Отут мої клієнти замовкли й засовались, і мені ця мовчанка видалася дуже промовистою. Врешті-решт батько сказав, що небіжчик був непростою людиною, не дуже щедрою, коли йшлося про гроші. Мати ж відверто додала, що він був неабиякий скнара. Він міг би всю свою родину продати дияволу, якби і той запропонував хорошу ціну. Хоч як сумно це говорити, та мені було зрозуміло. Вони щиро радіють із того, що дідусь помер. Щоправда, не зовсім помер. Чи краще так. Помер, а отоді повернувся. Вони заварили мені чаю, я випила його, стоячи під єдиним яскравим світильником на кухні. А за мною тим часом стежили три пари дитячих очей. Величезних і зелених, наче в котів. Нарешті я поставила порожню чашку до мийки, і всі п'ятеро жильців разом зітхнули. Мені показали, де вітальня, я увійшла туди, ступила на вичовганий килим і зачинила за собою двері. То була невелика прямокутна кімната з електричним каміном посередині однієї стін. Камін був обгороджений металевими братцями, щоб туди не лазли діти. Світло вмикати я не стала. Широке вікно вітальні виходило на внутрішній двір, порослий травою. Звідти сягало світло з вікон сусідніх блоків і від старого неонового вуличного ліхтаря. Такі ліхтарі подекуди зберігалися з тих часів, коли звичайні люди ще не боялися виходити з дому ввечері. Його проміння давали мені змогу оглянути вітальню. Меблі, що стояли в кімнаті, були в моді років із 20 тому. Тверді крісла з високими бильцями, широкими поручатами і точаними круглими ніжками. Обид штучною шкірою низька канапа. Приставні столики, простенький засклений сервант у кутку, килимок із високим ворсом перед каміном. Усі речі геть не пасували одна до одної. В іншому кутку я побачила стоси коробок із дитячими іграми і зрозуміли, що господарі намагались якось прибрати кімнату до мого візиту. У вітальні було холодно, проте холод був не потойбічний, принаймні поки що. Я перевірила термометр на поясі – 12 градусів. Я прислухалась, проте вловила лише легеньке тріскотіння, схоже на далекий електричний розряд. Я перенесла свій рюкзак на канапу біля вікна і тихенько присіла біля неї на підлозі. Коли я витягла склянку, вона світилася блідозеленим сяєвом. Обличчя привида поволі оберталось, виблискуючи в плазмі очима. «О, буа, галупа. прошепотів голос. «Сюди багато привидів не влізе». Я торкнула пальцями кришку, ладна будь-якої миті обірвати нашу розмову. Якщо тобі нема чого більше сказати. Ні, я не нарікаю. Проте навіть у пеклі затишніше, ніж тут. Повір мені. Вони кажуть, що тут померла людина. Правду кажуть, тут дійсно померла людина. Навіть повітря просякло смертю. Гаразд, якщо відчуєш щось іще, скажи мені. Я поставила склянку на представний столик. Я обернулася до високого крісла, що стояло навпроти мене. Я вже здогадалася, чиє то було крісло. Воно займало найкраще місце в кімнаті Найближче до телевізора, що стояв у кутку, найближче до каміна. Інші крісла були не так зручно розміщені. До того ж, у затінку біля цього крісла я помітила притулений до стіни ціпок, а найближчий столик був укритий кружальцями». Сюди часто ставили чашку з чимось гарячим. Крісло було оббите матерією з бридким квітчастим візерунком. Подекуди вона геть протерлась, і по краях була златана шкірою. Десь посередині бильця матерія так само була вичервана, а на сидіння видніла западана, і через те здавалось, ніби в кріслі досі хтось сидить. Я знала, що повинна робити. Правила кажуть, це чітко я мала дістати ланцюги або, якщо це неможливо, стружки, і зробити круг крісла залізне коло потім викласти додатковий бар'єр із жмутків лаванди, а далі сісти на безпечні відстані від місця можливого прояву. Саме так, безперечно, вчинив би Джордж. І навіть Локвот, набагато більше схильний до ризику, вже давно порозкладав вбилентюги. Проте я нічого цього не зробила. Я лише витягла рапіру і відкрила рюкзак, щоб у разі потреби мати на похваці знаряддя. А потім у помаранчо рожевих сутінках сіла на канапу, підібгала ноги і заходилась чекати. Мені хотілося перевірити свій талант. «От бешкетниця!» – пролунав у моїй голові голос черепа. Цікаво, ало, от знає про твої витітки!» Я не відповіла нічого, і череп ще за два рази, спробувавши покепкувати, замовк. І за дверей долинали приглушені голоси дитячий гоймін брязкіт посуду. Родина готувалася вечеряти. Повітря наповнилось запахом грінок. Мої замовники були так близько, Теоретично я піддавала їх небезпеці, не встановивши бар'єри. У посібнику Фітис про це йшлося цілком ясно. Та й правила Депрік суворо забороняли контакт із приводом безналежного захисту. З їхньої точки зору мої дії вважалися злочином. За вікном тим часом було вже поночі. Мої дорослі клієнти сіли вечеряти, а дітей замкнули в одній спалень. Ось зашуміла вода в туалеті. На кухні хтось почав мити посуд, а я далі тихенько сиділа в темріві, чекаючи на примарне видовище. І ось воно почалося. Поволі майже невловимо, атмосфера в кімнаті ставала більш моторошною. Я відчувала, як частіше і коротше моє дихання, як вирушаться волосинки на моїх руках. Мене огорнули сумніви, навалились туга й самотність. Я дістала жувальну гумку і поклала її собі до рота. То був мій звичайний засіб проти страху. Температура далі падала. Мій термометр показав 10 градусів, потім 9. Світло неонового ліхтаря, що приникало до кімнати, стало розмитим, ніби пробивалось крізь якусь перешкоду. «Щось наближається», – промовив череп. Я жувала гумку і чекала, спостерігаючи за порожнім кріслом. О 21 годині, 46 хвилин, я відзначила це за своїм годинником, у кріслі з'явився блідий сулеет. Поки що він був ледве помітний, і скидався на малюнок олівцем не до кінця стертий, нерівний розпливчастий посередині. Проте навіть зараз у ньому можна було розгледіти постаті літнього згорбленого чоловіка. Обриси постаті цілком збігались із потертими місцями і заглибинами в кріслі, привид і далі залишався прозорим, крізь нього можна було розібрати кожну рисочку квітчастого візерунка на матерії. Проте поволі видиво ставало чіткішим. Тепер я вже бачила, що переді мною низеньке висохлий дідок. Геть лисий, окрім кількох довгих сивих волосин за вухами. Я подумала, що колись він був гладкий, повнощокий, та згодом його щоки запали, а шкіра обвисла. Так само схудли його руки й ноги, на яких тиліпалися рукави сорочки і холоші штанів. Одна кощава рука лежала в нього на кулінах, гублячись у бганках одягу. Друга рука вчепилась у поруччя, мов павуча лапа. Привід був розлючений, я це знала напевно. Кожна його риса свідчила про шалену злобу. Очі блищали, мов два кружальці з чорного мармуру, і пильно дивились на мене. На стиснутих тоненьких вустах не було ані сліду усмішки. Чуття підказувало мені, що краще за все було б витягти рапіру або жбурнути в дідка сляною бомбою чи каністрою зі стружками. Одне слово – зробити хоч щонебудь, щоб захистити себе. Проте я не ворушилась, так само, до речі, як і привид. Ми сиділи кожен на своєму місці і дивились одне на одного, розділені килимком, яким проходила межа між світом живих і світом мертвих. Я згорнула руки в себе на колінах, кахикнула і нарешті промовила. «Ну, чого ж ти хочеш?» Ані слова у відповідь. Привид мовчки сидів, виблискуючи в темряві очима. Замовк і череп у на приставному столику. Тільки легенький зеленкуватий серпанок свідчив про те, що він досі спостерігає за нами. Без залізного бар'єра примарний холод і далі дужча гортав мене. Температура впала до 7 градусів, а біля самісінького крісла мала бути ще нижчою. Проте градуси аж ніяк не головний показник. Найголовніше – це тип привида. Так, примарний холод страшний. він ніби висисає з твоїх кісток життя й енергію. Однак я терпіла його. Я нерухомо сиділа і дивилась на старого. «Якщо в тебе є мета, – провадила я, – то скажи мені про це». У відповідь знову мовчання і блиск очей, схожих на далекі зорі в пітьмі. Дивуватись тут не було чому. Дідок не належав ні до третього типу, ні навіть до другого, тож не міг ані говорити, ані спілкуватись якимось іншим чином. Одначе, ніхто, крім мене, тебе не слухатиме, запевнила я, тож краще скористайся нагодою. Я спробувала очистити свій музок від будь-яких емоцій і подивитись, чи не вдасться мені виявити хоч небудь. Хоча б невеличке відлуння, як у того перевертня з лавандової хижі. Там вистачило секунди, щоб я вийшла на правильний шлях. І крісла долину в шурхіт. Шкряп, шкряп, шкряп. Ніби хтось дряпав матерію нігтями. У мене поза шкірою пробіг мороз. Я не зводила очей із привида в кріслі. Тепер він усміхався. Знову почулося шкрябоціння. Ледь уловими, але дуже близьке. «Що?» – перепитала я. «Ти саме це хотів сказати мені?» В кутку затуркотіло. Я злякано підхопилась, виставивши вгору рапіру. Привид зник. Крісло стояло порожнє, западено на сидінні, потерте бильце. Все як раніше. Все крім тіпка. Це він перекинувся і з гуркотом ударився об камін. Я поглянула на годинник. Спочатку краєм ока, потім з тривогою. Двадцять друга година, двадцять хвилин? Неймовірно. Привид перебував тут більше, ніж півгодини і навіть не спробував завдати мені шкоди. «Второпала?» – привів мене тями голос черепа. Обличчя в склянці зирило на мене, роздувши ніздрі. «Биюсь об заклад, що ні, а я второпав. Я все знаю, тільки не скажу». «Що з тобою?» – спитала я. «Бешкитуєш, як дитина. Заспокойся, звичайно ж я все вто. «Ем, зрозуміла». Я підхопилася і увімкнула світло, не звертаючи уваги на біткання черепа. Лиховісна атмосфера зникла з кімнати. Стали ще помітнішими вицвілі брунатні і помаранчеві кольори старомодних убогих меблів. Я поглянула на сто скоробок із дитячими іграми. Ерудит, Монополія, мисливець за привидами з агенції Ротвел. Та сама гра, де ви повинні прибрати з дошки пластмасові кісточки і грудки актоплазми, так, щоб не спрацювала сигналізація. Потерті коробки, дешеві ігри. Дім звичайнісінької родини з невеликим достатком. Непроста людина, не дуже щедра, коли йшлось про гроші. Я підійшла до крісла. «Не знаєш, що робити, еш?» – обізвався череп. «Тоді послухай, випусти мене із схлянки, і я з любки поясню тобі, де тут секрет. Ну, бо не спричайся!» «А ти не пускай мені бісики! З порожніми очними ямками тобі це не личить!» Я нахилилась над кріслом, розглядаючи поруччя. На самісінькому його кінці я помітила латку – шматочок штучної шкіри, який було пришито поверх матерії. В одному місці стяжки розійшлись, і ріжок латки відгорнувся вгору, наче край засохлого бутерброда. Я засунула пальці під цей ріжок. Під ним виявилась прокладка з пінопласту, яку мені пощастило легко витягти. Всередині я побачила скручені руркою банкноти, міцно затиснуті до схованки. Я всміхнулась до черепа й мовила Пробач, сьогодні твоя допомога мені не знадобиться. Обличчя в склянці скривилось і зникло серед іскор збуреної плазми. Це тобі просто пощастило. ліниво процідив тихий голос. Наступного дня розпочалась моя відпустка. Я поїхала на північ до свого рідного містечка, побачилася з мамою, з сестрами, погостювала в них кілька днів. Правду кажучи, це гостювання виявилось нелегким. Ніхто з моїх родичів ніколи не виїздив далі, ніж за 30 миль від дому. Не те, щоб побувати в самому Лондоні. Вони підозріливо позирали на мій одяг, на мою блискучу рапіру. Кривились від найменших відмінностей у моїй вимові. Їм не подобались мої розповіді про місця або людей, про які вони ніколи не чули. Тепер я була для них столичною штучкою. А мене водночас дратувала їхня млявість, їхній страх передусім на світі. Навіть за сонячної погоди вони боялись виходити з дому. Ще й вечір не настав, а вони вже купчуться біля каміна. Я дедалі частіше сердилась на них, і ми тільки й знали, що сваритись. Від їхнього безвілля мені просто таки хотілося вити. Лишенько, що це за життя? Отак сидіти під замком і тремтіти зі страху. Чи не краще набратися хоробрості і зазирнути цьому страхові в обличчя? Одне слово – я поїхала звідти цілим днем раніше, ніж збиралася спершу. Мені кортіло повернутися назад до Лондона. Я вирушила ранковим потягом, сіла біля вікна і милувалась навколишнім краєвидом – полями, лісами, церковними шпилями далеких сіл, димарями із захисними ліхтарями в портових і гірничних містечках, повз яким чав наш потяг. Усюди, куди не поглянь, над Англією невидимо тяжіла проблема – Новенькі кладовища на перехрестях вулиць і в покинутих диких місцинах, крематорії в передмістях, дзвони, що відбивають комендантську годину на ринках. І поверх цього всього – тінь мого обличчя у віконній шипці. Я пригадувала, яким наївним дівчиськом я була, коли вперше приїхала до Лондона. ким стала тепер? Досвідченим агентом, що вміє розмовляти з привидами. І навіть більше, ніж розмовляти. Ще й розуміти їхні бажання. Остання зустріч із духом старого Скнари багато що змінила для мене. Коли я поверталася з того будинку пішки через Вайчепел із невикористаним знаряддям у рюкзаку, цілими бомбами і каністрами на поясі, мені зненацька сяйнула химерна думка. Я подумала, що більше мені нічого цього не треба. Я можу давати собі раду з гостями без зброї і навіть без захисту. Ніякої солі, лаванди, жодної унції залізних стружок. Чи часто в кар'єрі будь-якого агента траплялись випадки, коли йому щастило так успішно і швидко завершити розслідування? Так, старий укрі за життя був непростою людиною, і привід чітко випромінював темноту його душі. Та водночас він з'явився з певною метою – показати своїм спадкоємцям, де він заховав гроші. Мої спокійні запитання надали йому змогу зробити це. Якби я спалила його, як ми це звичайно робимо, досягти такого результату було б неможливо. А мені вдалося це зробити завдяки своєму талантові. Зрозуміла, що такий новий підхід до справи небезпечний, але ж він має й чимало переваг. Про все це я міркувала, дивлячись у вікно потяга, і переді мною почали вимальовуватись нові перспективи. Череп у склянці поки що був винятковим випадком. Це рідкісний привід третього типу, з яким можна повноцінно спілкуватися. Проте я починала вірити, що існують інші способи, щоб навести мости між світом гостей і світом живих людей. Мої здогадки базувались на двох аргументах. По-перше, найчастіше привід повертається до нас із певною метою. По-друге, якщо спокійно з'ясувати в нього цю мету, він тебе не займатиме, принаймні доти, доки ти допомагатимеш гостеві досягти її. Перша частина мого припущення не потребувала доказів. Причини появи духів у нашому світі відомі вже з півстоліття, Ще відтоді, як проводили свої досліди Маріса Фітес і Том Ротвелл – славетні засновники нашої професії. Що ж до другої частини, то вона просто-таки руйнувала звичну думку. Будь-яка сучасна агенція вважає своїм найголовнішим завданням знешкодити привида. Потім слід розшукати і знищити джерело, після чого привід зникне назавжди. Вважається за очевидне, що дух тоді лютуватиме і намагатиметься запобігти цим пошукам. А оскільки розлючений привид може швидко вбити вас, агенти що не будуть церемонитися з ним. Часом зброї справді необхідна, хіба можна було б приборкати якимось іншим чином та страхіття, що оселилось на горищі лавандової хижі? Навряд. Але ж трапляються й інші привиди, скажімо, засмучені цінні у тому самому пансіоні чи спектр під вуалю, що сидів у спальні між шибками, ці духи просто таки жадали спілкування, і я зуміла, хоч і не завжди бездоганно, надати їм таку змогу. Мені було потрібно, щоб Лаква дозволив мені й далі проводити такі експерименти. Звичайно ж, він заперечуватиме він надто добре пам'ятає те, що сталося з його сестрою, та й відчувала, що зможу переконати його. Ця думка поліпшила мені настрій. Зникло почуття прикрості, що нуртувало в мені відтоді, як я відвідала материнський дім. Удома я неодмінно обговорю свої припущення з Локвудом і Джорджем. Я просто таки мусила поділитися всім цим з друзями. Повернувшись до Лондона, я взяла таксі і попросила шофера зупинитись на самісінькому початку Портленд-Роу біля крамниці Арифи, щоб купити в нього булочок до чаю. Вже повернули на 12 Локвуд із Джорджем, напевно, тільки збираються снідати. Я приїхала днем раніше, вони не чекають мене, тож нехай моя поява стане для них приємною несподіванкою. Проте насправді несподіванка чекала на мене. Коли я увійшла до будинку, то оздовпіла з подиву, стискаючи в руці ключі. Перед поки було вичищено пилососом, одяг на фішоку впорядковано, рапіри, прасольки і ціпки акуратно розставлено на стояку. Навіть кришталеву лампу в вигляді черепа, що стояли на столику, було витерто до блиску. Я не могла повірити. Невже вони справді зробили це? Вони прибрали будинок! Прибрали його для мене! Я тихенько поставила торбину на підлогу і навшпиньки вирушила до кухні. Мої друзі сиділи в підвальній кімнаті і, судячи з їхніх голосів, були в найкращому гуморі. Я чула з кухні їхній сміх. А почувши його, всміхнулася сама. Чудово! Булочки будуть саме до речі! Я не поспішала. Заварила чай, поклала булочки на наш найкращий з гірших таріль, найкращого з кращих я чомусь не знайшла. Проскладала їх так, що погорі лежали улюблені булочки локведи з мигдалевою поливою, які він не часто дозволяв собі, і обережно поставила все на тацю. А потім легенько штовхнула ногою двері і нечутно зійшла вниз залізними сходами. З мене аж променіла радість. Нарешті я вдома. Так, цей будинок на Портленд Роу – мій дім. А мої друзі – моя справжня родина. Я майнула крізь арку до контори і зупинилась, досі ще всміхаючись. Вони були тут, Локвуд і Джордж, сиділа один навпроти одного за моїм столом і щиро реготали. А між ними, на моєму стільці, сиділа струнка темношкіра дівчина. У неї було довго до плече чорняве волосся і гарненьке кругле личко. Вбрана вона була в темно-синій сарафанчик, із-під якого визирала білосніжна футболка. Дівчина була схожа на новеньку блискучу ляльку, яку щойно дістали з коробки. Вона сиділа прямо, витончено і, здається, нітрохи не переймалась тим, що Джордж і Локвот просто так і приклеїлись до неї. Навпаки, вона теж усміхалася і навіть потрошку сміялась, хоч головним чином слухала, як веселяться хлопці. На столі стояли три чашки з чаями, наш найкращий таріль, на якому я побачила рештки булочок із Магдалевою поливою. Я стояла, тримаючи в руках тацю, і дивилась на всіх трьох. Дівчина першою помітила мене. «Привіт?» – запитальним тоном промовила вона. Джорджева голова пересмикнулась. Дурнувата гримаса сповзла з його лиця і змінилась байдужим порожнім виразом. Локва даже усмішка застигла. Він якось дивно боком зіскочив зі стільця і підбіг до мене. «Люсі, привіт! Яка приємна несподіванка! Ти повернулася раніше? Як із поїздкою? Погода була, сподіваюсь, хороша?» Я мовчки дивилась на нього. «Ну то як?» – провадив він. «Усе гаразд. О, ще булочки! Чудово!» «Тут якась дівчина», – відповіла я. І вона сидить на моєму стільці. «О, не хвилюйся! Це лише тимчасово, поки для неї привезуть новий робочий стіл!» Він реготнув. Це буде, напевно, завтра або найпізніше в середу, не турбуйся, просто ми не чекали тебе так рано. Новий стіл? Так для Холі. ге. <кхех> Він кахикнув і спробував пригладити своє волосся. Ой, який є нечем. Ви ж досі не знайомі. Холі це Люсі Карлаєл, наш найкращий агент. Ти про неї вже багато чула. Люсі? Локоть широко всміхнувся мені. Дозволь познайомити тебе з Холі Манро, нашою новою помічницею.